що розповідала їй про свого лікаря, лікаря Монкса. Він просто неймовірний. Йому варто просто подивитися на вас, і він одразу розуміє, що з вами не так, і вкаже, що саме вам потрібно вживати в їжу. Це дивовижно. За цим ішло довге і складне пояснення дієти, яку прописав лікар Барбі. І наполягання на тому, щоб я сходив до нього». Я почав втрачати терпіння і спробував повернути до потрібного напрямку. «Ви бачили Алісію в день вбивства?» «Так, саме за кілька годин до того, як це сталося». Барбі зупинилась і зробила ковток вина. «Я пішла до неї в гості. Я постійно заходила на каву. Ну, каву пила вона, а я зазвичай приносила пляшку чогось. Ми годинами розмовляли». «Ми були близькі, знаєш?» «Ти повсякчас це повторюєш», – подумалося мені. «Я вже поставив діагноз Барбі. Вона була геть самозакохана. І сумнівався, що вона могла встановлювати зв'язки з іншими не заради власної вигоди. Алісія небагато розмовляла під час цих візитів. «Як би ви описали її психічний стан того дня?» Барбі знизила плечима. Вона здавалася нормальною. Лише голова в неї боліла, а так усе було гаразд. Вона взагалі не була знервованою? А мала бути? Ну, враховуючи обставини, Барбі вражено подивилася на мене. «Ти ж не думаєш, що Алісія винна?» Вона зареготала. «О, Любчику, я вважала, що ти розумніший!» «А тож, я так думаю!» Алісія однозначно не була достатньо жорстокою, щоб убити когось. Вона не була вбивцею. Повір мені, вона невинна. Я на 100% упевнена впевнена в цьому. Цікаво, як ви можете бути такі впевнені, враховуючи докази? Плювати я на них хотіла. Маю власні докази. У вас є докази? А як же? Але спочатку... «Я маю зрозуміти, чи можна тобі вірити». Її очі жадібно шукали мій погляд. Я впевнено поглянув у відповідь. І тоді вона видала, отак просто. «Розумієш, був один чоловік». «Чоловік?» «Так, він стежив». Я остовпів, але відразу прийшов до тями. «Що ви маєте на увазі? Як це стежив?» «Саме те, що я сказала. Стежив. Я розповіла поліції, але їх це не зацікавило. Вони вже все для себе вирішили, коли знайшли Алісію поряд із тілом Гебріла і зброєю. Поліцейські не хотіли слухати і іншу історію». «Яку саме історію?» «Я розповім. І ти побачиш, чому я хотіла, щоб ти прийшов сьогодні. Це варто почути». «Та не тягне гуму!» – подумав я, але нічого не сказав і підбадьорливо всміхнувся. Вона наповнила свій келих. Це почалося за кілька тижнів до вбивства. Я зайшла до Алісії, ми перехилили по чарці, і я помітила, що вона була тихіша, ніж зазвичай. «З тобою все гаразд?» – запитала я, і вона розплакалася. Я ніколи її такої раніше не бачила. Вона редма ридала, а завжди була така стримана, знаєш. Але того дня вона відпустила це. Вона була розбита, Любчику, геть розбита. Що вона сказала? Вона спитала, чи не помічала я, як хтось вештається по сусідству. Вона бачила на вулиці чоловіка, який стежив за нею. Барбі зам'ялася. «Я покажу тобі! Вона надіслала мені це!» Її доглянуті руки потяглися до телефона. Вона шукала серед світлин потрібну. Тоді тицнула телефон мені в обличчя. Я подивився. За секунду я зрозумів, що саме бачу. Змазана фотографія дерева. «Що це?» «А на що це схоже?» «Дерево?» «За деревом!» За деревом виднілася сіра пляма. Це могло бути що завгодно, від ліхтаря до великого пса. Це чоловік, сказала вона, можна чітко побачити його обриси. Я не був переконаний, але й не сперечався. Не хотів, щоб Барбі відволікалася. Продовжуйте, сказав я. Це все. Але що сталося? Барбі знизила плечима. «Нічого. Я сказала Алісії, щоб вона розповіла про це копам, і тоді дізналася, що вона не сказала про це навіть своєму чоловікові. Вона не розповіла Гебріелу? Чому? Не знаю. У мене було таке відчуття, що він не дуже співчутлива людина. Хай там як, я наполягала, щоб вона повідомила поліцію. Тобто, а як щодо мене?» «Моєї безпеки?» «На вулиці підозрілий тип, а я самотня жінка, знаєш?» «Я хочу почуватися в безпеці, коли ввечері вкладаюся в ліжко». «Алісія прислухалася до вашої поради?» Барбі похитала головою. «Ні, не прислухалася. За кілька днів вона сказала мені, що обговорила все зі своїм чоловіком і вирішила, що це їй взагалі привиділося». Вона попросила мене забути про це і не згадувати у присутності Гебріела, якщо я його побачу. Не знаю, усе це було мені неприємно. І ще вона попросила видалити фото. Я цього не зробила і показала світлину поліції, коли Алісію арештували. Але їх це не зацікавило. Вони вже і так усе вирішили для себе. Однак я впевнена, що тут є дещо більше. Я можу тобі сказати?» Вона знизила голос до драматичного шепоту. «Алісія була наляканою!» Барбі зробила драматичну паузу, допивши своє вино. Затим потяглася по пляшку. «Впевнений, що не хочеш випити?» Я знову відмовився, подякував їй, перепросив і пішов. «Не було сенсу залишатися далі, їй більше нічого було мені сказати. Я вже мав більше, ніж достатньо інформації, яку треба обміркувати. Коли я вийшов з її будинку, на вулиці було темно. На мить я зупинився навпроти сусіднього помешкання – старого дому Алісії. Невдовзі після суду його продали, і тепер там жило подружжя японців. Згідно зі словами Барбі – вони геть не товариські. Вона робила кілька спроб потоваришувати, яким вони опиралися. Цікаво, якби я почувався, якби Барбі жила поряд зі мною і повсякчас заявлялася в гості. Як Алісія ставилася до неї? Я запалив сигарету і обдумував щойно почуте. Отже, Алісія розповіла Барбі, що за нею стежили. Поліція, ймовірно, дійшла висновку, що Барбі шукала уваги і усе вигадала, саме тому вони проігнорували її історію. «Воно й не дивно», – подумав я. «Барбі важко сприймати серйозно». Це означало, що Алісія була достатньо налякана, щоб звернутися до Барбі по допомогу, а пізніше і до Гебріела. Що потім? Алісія довірилась комусь іще?» Я мусив дізнатися. Раптом я згадав себе в дитинстві. Маленький хлопчик, якого переповнює тривожність, який стримує всі свої страхи і біль, нескінченно блукає, неспокійний і наляканий. На самоті, боячись божевільного батька. Нікого поряд, щоб розповісти про це. Нікого, хто вислухає. Напевно, Аліся впала в розпач, Бо інакше вона б ніколи не довірилася Барбі. Я здригнувся, відчувши чийсь погляд своєю потилицею. Озирнувся, але нікого не помітив. Я був сам. Вулиця була порожньою, похмурою і мовчазною. Розділ тридцять перший Наступного ранку я приїхав до Гроу, маючи намір поговорити з Алісією про те, що мені розповіла Барбі. Але щойно я дійшов до приймальні, як почув жіночий крик. Болісні з того нелуною відбивалися в коридорі. «Що це? Що відбувається?» Охоронець проігнорував моє питання. Він побіг повз мене до відділення. Я помчав за ним. Крики поволі ставали гучнішими. Я сподівався, що з Алісією все гаразд і що вона до цього не причетна, але чомусь у мене було погане перечуття. Я повернув за ріг. Біля акваріума зібралися медсестри, пацієнти та охорона. Діомет розмовляв по телефону і викликав швидку. Його сорочка була заляпана кров'ю, але не його кров'ю. Дві медсестри стояли навколішках на підлозі, допомагаючи жінці, що кричала «То була не Алісія, то була Еліф». Еліф корчилася, виючи від болю, тримаючись за закривавлене обличчя. З її ока юшила кров. Щось було встромлене в очне яблуко і стирчало з очної ямки. Це скидалося на кілок. Я одразу зрозумів, що це. Пензель. Біля стіни стояла Алісія, її тримав Юрій і ще одна медсестра. Але фізична сила була непотрібною. Алісія поводилася цілком спокійно, стояла нерухомо, наче статуя. Її вираз обличчя одразу нагадав мені про картину – Алкесту. Невиразний, порожній. Вона подивилася просто на мене. І тоді вперше мені стало страшно. 32. «Як Еліф?» – запитав я. Я чекав у акваріумі і спіймав Юрія. Щойно він повернувся з відділення екстреної допомоги. «Стабільна», – відповів він, важко зітхнувши. «Це краще, на що ми можемо сподіватися. Я хотів би її побачити. Еліф чи Алісію?» «Спочатку Еліф». Юрій кивнув. Лікарі сказали, що сьогодні вона має відпочити, а завтра вранці я відведу тебе до неї. «Що сталося? Ти там був?» «Припускаю, що Алісію спровокували!» Юрій знову зітхнув і знизав плечима. «Не знаю. Елі втинялася навколо студії Алісії. Мабуть, вони якось зіткнулися. Гадки маю, через що вони сварилися. «У тебе є ключ!» «Давай сходимо до студії і пошукаємо. Може, знайдемо якісь підказки?» Ми вийшли з акваріума і попрямували до студії Алісії. Юрій відчинив двері, увімкнув світло. І там, на мольберті, ми побачили відповідь, яку шукали. Картину Алісії «Гроу у полум'ї» було зіпсовано. На ній грубо розмазали червоне слово – Шльондра. Що ж, це все пояснює, кивнув я. Думаєш, це зробила Еліф? А хто ще? Я провідав Еліф у відділенні екстреної допомоги. Вона лежала на ліжку, а до неї була під'єднана крапельниця. Навколо голови пов'язки, що прикривали одне око. Засмучена, розгнівана Еліф страждала від болю. «Іди нахуй!» – промовила вона, побачивши мене. Я підсунув стілець до ліжка і сів. Намагався говорити м'яко і чемно. «Вибач, Еліф, мені насправді прикро. Те, що сталося жахливо, справжня трагедія». «Це правда, чорт, забирай! А тепер відійди і дай мені спокій!» «Розкажи мені, що сталося!» Та сука проштрикнула моє кляте око. Ось що сталося. Чому вона це зробила? Ви посварилися? Ти намагаєшся звинуватити мене? Я нічого не робила. Я не прагну тебе звинуватити. Я просто хочу зрозуміти, чому вона це зробила. Бо вона здуріла. Ось чому. Це не через картину? Я бачив, що ти зробила. Ти зіпсувала її, так? Еліф звузила погляд свого єдиного ока, а потім заплющила його. «Це був поганий вчинок, Еліф. Він не виправдовує її реакції, але все-таки...» «Причина не в цьому!» Еліф розплющила око і глузливо подивилася на мене. «Я завагався». «Ні? Тоді чому вона напала на тебе?» Губи Еліф утворили щось схоже на посмішку. Вона не відповідала. Ми деякий час так просиділи, і я вже збирався здатися, коли вона промовила. Я сказала їй правду. Яку правду? Що ти до неї небайдужий. Ці слова вразили мене, але перш ніж я зміг відповісти, Еліф продовжила з холодним презирством. «Ти закоханий в неї, чуваче! Я так їй і сказала!» Він кохає тебе, сказала я, кохає. Гірка я, гірка я, гірка я вода, нехай поцілується пара молода. Еліф зареготала жахливим вереском. Решту я вже міг уявити. Алісія розшаленіла, обернулася, взяла пензля і встромила його в око Еліф. Вона вона психічка, мало не плачучи промовила Еліф. Змучена, виснажена. «Вона божевільна!» І дивлячись на її перев'язану рану, я не міг не погодитися, що вона мала рацію. Розділ 33 Зустріч проходила в кабінеті Діомеда, але Стефані Кларк одразу взяла все під свій контроль. Тож ми залишили абстрактний світ психології і подалися до конкретної сфери здоров'я і безпеки. Ми були під її юрисдикцією, і Стефані знала це. Судячи з Діомедового мовчання, вочевидь, він також це розумів. Стефані стояла, схрестивши руки, відчувалося її хвилювання. «Вона кайфує від цього», – подумав я, – «бути головною і мати останнє слово». Як вона, мабуть, ненавиділа нас усіх за те, що ми не визнавали її влади і об'єдналися проти неї. Тепер вона насолоджувалася своєю помстою. «Інцидент, що стався вчора вранці, був абсолютно неприйнятним», – сказала вона. «Я попереджала про те, що не можна дозволяти Алісі малювати, але мене не послухали». Індивідуальні привілеї завжди породжують заздрощі і почуття образи. Я знала, що станеться щось подібне. Відтепер безпека завжди має стояти на першому місці. І саме через це Алісію ізолювали? Запитав я. В інтересах безпеки? Вона є загрозою для себе і для інших. Вона напала на Еліф, вона могла і вбити її. «Алісію спровокували!» Діомет похитав головою і приєднався до розмови. Він стомлено проказав. «Не думаю, що будь-який рівень провокації виправдовує такі напади!» Стефані кивнула. «Цілковита правда!» – погодилася вона. «Це був окремий випадок!» – зауважив я. «Ізолювати Алісію не просто жорстоко!» Це якесь варварство. Я бачив пацієнтів, яких піддавали ізоляції у Броатмурі. Зачиняли в крихітних кімнатах без вікон, де ледь вистачало місця для ліжка, не кажучи вже про інші меблі. Кількох годин чи днів у ізоляції було достатньо, щоб звести людину з розуму, не кажучи про тих, які від самого початку були нестабільні. Стефані знизила плечима. Як адміністраторка клініки... Я маю повноваження вживати будь-яких заходів, які вважаю потрібними. Я порадилася з Крістіаном, і він погодився зі мною. Не сумніваюся в цьому». На іншому боці кімнати Крістіан самовдоволено посміхнувся до мене. «Я також відчував, що Діомет спостерігає за мною. Я знав, про що вони думали». Я дозволив цьому стати особистим і виявляв свої почуття, але мені було байдуже. «Зачинити її – це не відповідь. Ми маємо далі розмовляти з нею. Ми маємо збагнути». «Я все чудово розумію», – сказав Крістіан поблажливим тоном, ніби розмовляв із відсталою дитиною. «Це ти, Тео». «Я? А хто ще?» «Ти єдиний, хто порушував усталений лад лікарні!» «В якому сенсі порушував?» «А хіба не так? Ти організував кампанію, щоб знизити їй дозування!» Я засміявся. «Це навряд чи була кампанія, радше втручання!» «Алісія була накачана по зав'язку, просто зомбі!» «Маячня!» Я повернувся до Діомеда. «Ви ж не намагаєтеся повісити це на мене? Саме це тут відбувається?» Діомет похитав головою, але уникнув погляду. «Звісно, ні. Втім, очевидно, що терапія дестабілізувала її. Алісія занадто сильно змінилася, занадто швидко. Підозрюю, саме тому стався цей нещасний випадок. «Я з цим не згоден». Мабуть, для тебе це особиста справа, тому ти не можеш дивитися тверезо. Він підняв руки вгору і зітхнув. Переможена людина. Ми не можемо дозволити собі більше жодних помилок, навіть не таких критичних, як ти знаєш, на кону майбутнє нашого відділення. Кожною помилкою ми даємо Трастовому фонду привід закрити нас. Я відчув зростаюче роздратування його поразкою. Його... В'ялим сприйняттям. «Відповідь! Не накачувати її ліками та викинути ключ, сказав я. «Ми не тюремники!» «Погоджуюся», – промовила Індіра і підбадьорливо всміхнулася до мене. «Проблема в тому, що ми настільки уникаємо ризиків, що радше передозуємо пацієнтку, ніж схопимося за якийсь шанс. Ми маємо бути достатньо сміливими, щоб сидіти поряд з безумством, тримати його». А не зачиняти. Крістіан закутив очі та збирався заперечити, але Діомет заговорив першим, хитаючи головою. Для цього вже запізно. Це моя провина. Алісія не підходящий кандидат для психотерапії. Я не мав узагалі цього дозволяти. Діомет говорив, що звинувачує себе, але я знав, що насправді він звинувачував мене. Усі дивилися на мене. Діомет – розчаровано насупившись, Крістіан – глузливо і переможно, Стефані – ворожо, а Індіра – стурбовано. Я намагався, щоб мій голос не звучав благально. Якщо так необхідно, Алісія більше не малюватиме. «Але не припиняйте терапію, це єдиний спосіб дістатися до неї». «Я починаю підозрювати, що вона недосяжна», – похитав головою Діомет. «Лише дайте мені ще трохи часу». Але в його голосі почулася нотка завершеності, яка підтвердила, що не було жодного сенсу сперечатися далі. «Ні», – відповів Діомет, – «усе скінчено». Розділ 34 Діомет помилився стосовно снігових хмар. Снігу не було, натомість падав важкий дощ. Буря із сердитими барабанними ударами, грому і блискавкою. Я чекав Алісію в терапевтичному кабінеті, спостерігаючи, як дощ б'є у вікно. Я був стомлений і пригнічений. Усе виявилося марнуванням часу. Я втратив Алісію, перш ніж вдалося їй допомогти. Тепер я цього ніколи не зроблю. Стукіт у двері Юрій привів Алісію до терапевтичного кабінету. Вигляд у неї був гірший, ніж я очікував. Мертвотно бліда, схожа на примару. Вона рухалася незграбно, а її права нога постійно тремтіла. «Клятий Крістіан», – подумав я. Вона ж накачана по зав'язку і не розуму. Юрій пішов, і запала довга пауза. Алісія не дивилася на мене. Згодом я заговорив. Голосно і чітко, щоб упевнитися, що вона мене зрозуміє. Алісія, мені шкода, що тебе відправили в ізоляцію. Мені прикро, що тобі довелося пройти крізь це». Жодної реакції. Я знітився. Боюся, через те, що ти зробила з Еліф, нашу терапію скасують. Це було не моє рішення, зовсім ні, але я нічого не можу зробити. Я хотів запропонувати тобі скористатися можливістю і розповісти мені про те, що сталося, пояснити свій напад на Еліф і виразити каяття, яке я впевнений «Ти відчуваєш». Алісія нічого не відповіла. «Я не був певен, чи мої слова проникають крізь медикаментозний туман». «Розповім тобі, як я почуваюся», – провадив я. «Якщо чесно, я злий. Я розгніваний, бо наша робота припинилася навіть належно не розпочавшись. І я злий, що ти не старалася завзятіше». Алісія поворохнула головою і уп'ялася в мене поглядом. «Ти боїшся, я знаю!» – сказав я. «Я намагався допомогти тобі, але ти не дозволяла, а тепер я не знаю, що робити!» Я замовк, відчуваючи поразку. І тоді Алісія зробила те, чого я ніколи не забуду. Вона простягла до мене свої тримтячі руки – вона щось тримала. Маленький записник у шкіряній обкладинці. «Що це?» Мовчання. Вона продовжувала тримати його. Я зацікавлено дивився на записник. «Ти хочеш, щоб я його взяв?» Відповіді не було. Я замявся, а потім обережно взяв записник з її тремтячих пальців. Розгорнув його і погортав сторінки. Це був рукописний щоденник. Щоденник Алісії. Судячи з почерку, нотатки з'явилися у безладному психічному стані, особливо останні сторінки, де почерк ледве можна було розібрати. Різні абзаци, написані під різними кутами, з'єднувалися стрілками. На деяких аркушах були закарлючки і малюнки – Квіти переростали у лози, які закривали написане і робили його майже нерозбірливим. Я подивився на Алісію, палаючи від цікавості. «Що ти хочеш, щоб я зробив із цим?» Питання геть зайве. Було очевидно, чого хотіла Алісія. Вона хотіла, щоб я його прочитав. Частина 3. Щоденник Алісії Беренсон. 8 серпня. Сьогодні сталося щось дивне. Я була на кухні, робила каву і дивилася у вікно, нічого не розглядаючи замріяно. І тоді помітила щось, точніше когось іззовні, чоловіка. Я помітила його, бо він стояв нерухомо, наче статуя, і дивився на будинок. Перебував на іншому боці дороги, біля входу на пустище. У тіні дерева. Високий, з гарною статурою. Я не розібрала рис його обличчя, бо він був у протисонячних окулярах і кепці. Не можу сказати, чи помітив він мене через вікно чи ні, але я відчувала, що він дивиться просто на мене. Мені здалося це дивним. Я звикла до людей, які чекають автобуса на зупинці по той бік вулиці. Але він не чекав автобуса. Він дивився на будинок. Усвідомивши, що вже кілька хвилин стою так, я відійшла від вікна. Пішла до студії. Спробувала помалювати, але не могла зосередитися. Думками поверталася до того чоловіка – я вирішила зачекати ще 20 хвилин, а потім піти на кухню і подивитися. А якщо він стоятиме там, що тоді? Він не робив нічого поганого. Він міг бути злодієм, що вивчав будинок. Це було перше моє припущення. Але чому він тоді так стояв, так помітно? Можливо, він планує переїхати сюди? Можливо, він купляє той будинок, що продається в кінці вулиці? Це могло б усе пояснити. Але коли я повернулася до кухні і визирнула з вікна, чоловік уже пішов. Вулиця була порожньою. Гадаю, я ніколи не дізнаюся, що він робив. Як дивно. 10 серпня Учора ввечері я ходила із Жаном Феліксом у театр. Гебріел не хотів, щоб я йшла, але я не послухалася. Мені було страшно, та я думала, якщо дати Жану Феліксу те, чого він прагне, і сходити з ним, можливо, це і буде завершенням. Хай там як, я на це сподівалась. Ми домовились зустрітись раніше, випити. Це була його ідея. І коли я вийшла на вулицю, ще було ясно. Сонце низько висіло на небі, Розфарбовуючи річку в криваво-червоний колір, Жан-Фелікс чекав на мене біля театру. Я побачила його раніше, ніж він помітив мене. Він суплячись розглядав натовп. Якщо раніше я сумнівалася, що вчиняю правильно, то тепер, побачивши його сердите обличчя, мої сумніви розвіялися. Мене охопив моторошний страх. Я ледь не розвернулась і не пішла геть. Але перш ніж я встигла це зробити, він побачив мене. Жан-Фелікс помахав рукою, і я підійшла. Удавано посміхнулося, і він зробив так само. «Я такий радий, що ти прийшла?» – сказав Жан-Фелікс. «Я хвилювався, поки не побачив тебе. Зайдемо і перехилимо чарку?» Ми випили по коктейлю у фойє. «Було незручно, якщо не сказати більше». «Ніхто з нас не згадував попередній день. Ми багато розмовляли про ніщо. Точніше, говорив Жан Фелікс, а я слухала. Потім ми взяли ще по коктейлю. Я нічого не їла і трохи сп'яніла. Думаю, Жан Фелікс так і планував. Він щосили намагався привернути мою увагу, але розмова все одно була натягнутою, підлаштованою, схожою на театральну виставу». Усе, що вилітало з його вуст, починалося зі слів «Хіба не весело було коли?» чи «Ти пам'ятаєш часи, коли ми?» Ніби він переказував крихітні спогади, сподіваючись, що вони ослаблять мої наміри і нагадають мені, яке багато в нас минуле і якими близькими ми були. Він не усвідомлював, що я вже вирішила, і нічого з того, що він скаже, цього не змінить. Загалом я рада, що пішла, не тому, що побачилася з Жаном Феліксом, а тому, що подивилася виставу. Алкеста – трагедія, про яку я не чула. Гадаю, ця п'єса була маловідомою, бо це було щось на кшталт побутової історії, саме тому вона мені так припала до душі. Події відбувалися в теперішній час у невеликому заміському будинку в Афінах. Мені сподобався масштаб п'єси «Глибока міщанська трагедія». Чоловік засуджений на смерть, а його дружина Алкеста хоче врятувати його. Актриса, яка грала Алкесту, була схожа на грецьку статую, у неї було дивовижне обличчя, і я все думаю, що треба намалювати її. Варто зв'язатися з її агентом і роздивитися уважніше». Я ледь не сказала це Жану Феліксу, але вчасно зупинилася. Більше не хотіла залучати його до свого життя на будь-якому рівні. Наприкінці п'єси мої очі наповнилися слізьми. Алкеста помирає і відроджується. Вона буквально повертається з того світу. У цьому щось є, про що я маю подумати. Не знаю, що саме. Звісно, у Жана Фелікса було безліч реакцій на виставу, але жодна з них не резонувала з моєю, тому я заглибилася у себе і не слухала його. Я не могла позбутися думок про смерть і воскресіння Алкести, продовжувала думати про це, коли ми поверталися до метро, проходячи міст. Жан Фелікс запитав, чи я не хочу ще випити, але я сказала, що втомилася». Знову запала незручна мовчанка. Ми стояли біля входу в метро. Я подякувала йому за вечерю і сказала, що вечір був чудовий. «Лише ще один коктейль!» – благав Жан-Фелікс. «Лише один! Як давні друзі!» «Ні, я маю йти!» Я спробувала зрушити з місця, але він схопив мене за руку. «Алісіє!» – промовив він. «Послухай мене!» «Я маю тобі щось сказати». «Ні, будь ласка, не треба. Немає чого казати». «Просто послухай, це не те, що ти думаєш». І він дійсно мав рацію. Я чекала, що Жан Фелікс почне згадувати про нашу дружбу чи спробує зробити так, щоб я почувалася винною через те, що покидаю галерею. Але те, що він сказав, стало для мене цілковитою несподіванкою». «Будь обережна!» – сказав він. «Ти занадто довірлива! Люди навколо тебе? Ти віриш їм! Не роби цього! Не вір!» Я збентежено подивилася на нього і замить відповіла. «Про що ти говориш? Що ти маєш на увазі?» Жан-Фелікс тільки похитав головою і нічого не відповів. Він відпустив мою руку і пішов геть. Я гукнула до нього – але він не зупинився. Жане Феліксе, зачекай. Він не озирнувся. Я бачила, як він зник за рогом. Я стояла там, немов прикипіла до місця, і не знала, що й думати. Як це розуміти, це таємниче попередження і такий відхід. Гадаю, він хотів узяти гору і залишити мене з почуттям непевності, збитою з пантелику. Це йому вдалося. Також він розлютив мене. У такий спосіб він зараз полегшив мені завдання. Тепер я точно налаштована викреслити його зі свого життя. Кого він мав на увазі, кажучи, люди навколо тебе? Можливо, Гебріела? Але чому? Ні, я не робитиму цього. Саме це потрібно Жану Феліксу, щоб я сама собі забивала баки і стала одержимою ним а він стане між мною і Гебріелом. Я на це не поведуся, більше не згадуватиму про це. Я повернулася додому. Гєбріел був у ліжку, спав. Він мав вставати о п'ятій ранку на зйомку, але я розбудила його і ми зайнялися сексом. Я не могла відчути його достатньо близько чи глибоко в собі. Я хотіла злитися з ним». Хотіла залізти всередину нього і щезнути. 11 серпня Я знову бачила того чоловіка. Цього разу він був трохи далі, сидів на лавці ближче до пустища. Але я впевнено можу сказати, що то був він. Більшість людей у таку погоду ходить у шортах і футболках світлих кольорів – а він був одягнений у темну сорочку і штани, чорні сонячні окуляри і кепку. І його голова була повернута до будинку, він дивився на нього. Мені, на думку, спало дещо цікаве. Можливо, він був не злодієм, а художником? Може, він був таким самим митцем, як і я, і думав про те, як намалювати вулицю або будинок. Але щойно я про це подумала то зрозуміла, що це неправда. Якби він справді збирався намалювати будинок, він би не просто так сидів там, а робив би ескізи. Мене це розхвилювало, і я зателефонувала Гебріалові. Це було помилкою. Він був зайнятий, останнє, чого потребував, це мене, яка телефонує і божеволіє, бо думає, що за будинком хтось стежить. Звісно, я лише припускаю, що чоловік стежить за будинком. Він може спостерігати за мною. 13 серпня Він знову з'явився. Це сталося невдовзі після того, як Гебріел зранку поїхав. Я була в душі і побачила його з вікна ванної кімнати. Цього разу він був ближче – Стояв на автобусній зупинці, наче звично чекав на автобус. Не знаю, кого це він думав надурити. Я швидко вдяглася і пішла на кухню, щоб краще роздивитися. Але він зник. Я вирішила розповісти про це Гебріелу, коли він повернеться додому. Думала, що чоловік проігнорує це, але Гебріел поставився серйозно. Він здавався стурбованим. «Це Жан Фелікс?» – одразу запитав він. «Ні, звісно, ні. Як ти взагалі міг таке подумати?» Я намагалася звучати здивованою та обуреною. Але насправді мені теж було цікаво. Той чоловік і Жан Фелікс мали подібну статуру. Це міг бути Жан Фелікс, але навіть коли так, я просто не хочу в це вірити. Він не намагався б залякати мене в такий спосіб. Чи намагався б? «Який у Жана Фелікса номер?» – запитав Гебріел. «Я йому зараз же подзвоню». «Коханий, будь ласка, не треба. Я впевнена, що це не він». «Точно?» «Абсолютно. Нічого не сталося. Не знаю, чому я роблю з мухи слона. Пусте». «Як довго він простояв?» «Недовго. Годину десь так, а потім зник». Як це зник? Він просто щес. Ага, є ймовірність того, що тобі це привиділося? Щось у тому, як він це сказав, дратувало мене. Я це не уявила, ти мені маєш повірити. Та я справді тобі вірю. Але я впевнена, що він не повністю вірив мені, лише частково. Інша половина просто підтакувала мені, Якщо чесно, це мене розізлило. Я так розлютилася, що мушу зупинитися, бо можу написати те, про що потім шкодуватиму. 14 серпня Прокинувшись, я одразу зіскочила з ліжка. Визвернула вікно, сподіваючись, що знову побачу того чоловіка, і Гєбріал теж зможе на нього подивитися – але не було жодного сліду присутності незнайомця. Тому я відчула себе ще більшою дурепою. Сьогодні я вирішила вийти на прогулянку, незважаючи на спеку. Я хотіла опинитися на пустищі, далеко від будинків, доріг та інших людей. Залишитися наодинці зі своїми думками. Я підійшла до пагорба, оминаючи тіла людей, які приймали сонячні ванни обабіч стежки». Знайшла вільну лавку і сіла. Я дивилася, як удалені мерехтить Лондон. Поки там сиділа, весь час я щось відчувала. Повсякчас повертала голову і дивилася собі за спину, але нікого не бачила. Проте хтось там був, увесь цей час. Я відчувала це. За мною стежили. Повертаючись назад, я проходила повставок. Мимоволі підвела погляд і побачила його. «Того чоловіка! Він стояв на іншому березі ставка, занадто далеко, щоб чітко роздивитися його, але це був він. Я знала, що це він. Він стояв нерухомо, спокійно і дивився просто на мене. І я відчула, як від страху мене пройняло морозом. Я поводилася інстинктивно. «Жане Феліксе!» – гукнула я. «Це ти?» «Перестань! Припини переслідувати мене!» Чоловік не поворухнувся. Я намагалася діяти якнайшвидше. Дістала з кишені свій мобільний і сфотографувала його. Я й гадки не мала, чи вийде з цього щось. Потім я розвернулася і швидко попрямувала до кінця ставка, не дозволяючи собі озиратися, доки не дістануся головної стежки». Мені було страшно, що він опиниться просто позаду мене. Я озирнулася його вже не було. Сподіваюся, це не Жан Фелікс. Справді, дуже сподіваюся, що це не він. Повернувшись додому, я була на межі. Опустила штори і вимкнула світло. Потім визирнула з вікна і побачила його. На вулиці стояв чоловік і дивився просто на мене. Я заклякла, не знала, що робити. Раптом хтось погукав мене, і я ледь не вистрибнула зі шкіри. «Алісіє, Алісіє, ти вдома?» Це була наша неприємна сусідка, Барбі Гелмен. І я відійшла від вікна і відчинила задні двері. Барбі сама зайшла у ворота і вже була в саду, тримаючи пляшку вина. «Привіт, дорогенька!» – сказала вона. Я побачила, що тебе немає в студії і подумала, де це ти є? Я виходила, щойно повернулася. Вип'ємо? запитала сусідка дитячим голоском, як іноді вона робить дуже дратуючи мене цим. Взагалі то мені треба повертатися до роботи. Ми швиденько, а потім я піду, у мене сьогодні уроки італійської, добре? Не чекаючи відповідь, Барбі зайшла. Вона щось сказала про те, як темно на кухні, і заходилася без мого дозволу розсувати штора на вікні. Я хотіла зупинити її та, подивившись у вікно, побачила, що на вулиці нікого не було. Чоловік пішов геть. «Не знаю, чому я розповіла Барбі про нього. Вона мені не подобається, я їй не довіряю». Але, припускаю, я була налякана і потрібно було з кимось поговорити, а нагодилася саме вона. Ми випили, що було на мене не схоже, і я розридалася. А Барбі дивилася на мене широко розплющеними очима і спочатку мовчала. Коли я заспокоїлася, вона відклала пляшку вина і промовила. «Для цього необхідне щось міцніше» і налила нам віскі. «Ось!» – сказала вона, простягаючи мені склянку. «Тобі це потрібно!» Вона мала рацію. «Мені дійсно це було потрібно. Я перехилила склянку і відчула, як віскі вдарило в голову. Тепер була моя черга слухати, поки Барбі говорила. За її словами, вона не хотіла мене налякати, але те, що вона говорила, здавалося недобрим». «Я бачила таке мільйон разів у телевізійних шоу. Він вивчає твій будинок, зрозуміла?» «Перш ніж почати діяти». «Гадаєте, це домушник?» Барбі знизила плечима. «Або гвалтівник. Хіба це має значення? Хай там як, це погані новини». Я засміялася. Відчула полегшення і вдячність за те, що хтось приймає мене серйозно, навіть якщо це була Барбі. Я показала їй світлину на своєму телефоні, але це її не вразило. «Перейшли мені фото, щоб я роздивилася його в окулярах, бо мені це здається розмитою плямою. Скажи, ти говорила вже про це своєму чоловікові?» Я вирішила збрехати. «Ні», – сказала я. «Ще ні». Барбі здивовано подивилася на мене. «Чому?» «Не знаю». «Можливо, я хвилююся, що Гебріел подумає, начебто я перебільшую або вигадую це». «А ти вигадуєш?» «Ні!» Барбі мала задоволений вигляд. «Якщо Гебріел не поставиться до тебе серйозно, ми разом сходимо в поліцію. Ти і я. Я можу бути дуже переконливою. Повір мені». «Дякую, але я впевнена, що в цьому не буде необхідності». «Вже є необхідність! Постався до цього серйозно, дорогенька! Пообіцяй, що розкажеш усе Гебріалу, коли він повернеться додому!» Я кивнула, «Але для себе вже вирішила нічого більше не казати Гебріелу. Немає чого розповідати. У мене не було жодного доказу, що за мною стежить, чи мене переслідує чоловік». «Барбі мала рацію. Фото нічого не доводило». «Це все моя уява», – так скаже Гєбріел. «Ліпше нічого йому не розповідати і не ризикувати засмутити його знову. Не хочу його турбувати. Я збираюся забути про це». ЧЕТВЕРТА ГОДИНА НОЧІ Ніч була важкою. Гєбріел повернувся додому близько десятої виснажений. У нього був непростий день. Він хотів лягти спати раніше – я також намагалася заснути, але не могла. І тоді, через кілька годин, я почула шум. Він долинав із саду. Я підвелася і підійшла до заднього вікна. Визирнувши, нікого не побачила, але відчула на собі чийсь погляд. Хтось постерігав за мною в темряві. Я відскочила від вікна і побігла до спальні, Розбудила Гебріела. «На вулиці чоловік!» – промовила я – «Він біля будинку!» Гебріал не розумів, про що я говорю. Коли до нього дійшло, він розізлився. «Заради Бога!» – сказав він. «Припини! Мені на роботу через три години! Я не хочу гратися в цю кляту гру!» «Це не гра! Ходімо, подивишся, будь ласка!» Ми підійшли до вікна, і, звісно, чоловіка там не було. «Там нікого не було!» Я хотіла, щоб Гебріел вийшов на вулицю і перевірив, але він цього не зробив. Натомість роздратований пішов нагору. Я намагалася з ним поговорити, але він заявив, що не розмовлятиме зі мною, і пішов спати до іншої кімнати. Я не повернулася в ліжко. Сиділа там, чекала, слухала, пильнувала кожен звук, дивилась у вікно. Більше не було жодних ознак того чоловіка». Лишилося кілька годин. Незабаром світатиме. 15 серпня Гєбріел спустився вниз, готовий їхати на зйомку. Побачивши мене біля вікна і зрозумівши, що я не спала всю ніч, він притих і почав дивно поводитися. «Алісіє, сідай», – сказав він, – «нам треба поговорити». «Так, нам справді треба поговорити про те, що ти мені не віриш». «Я вірю, що ти віриш у це». «Це не те саме, я не повна ідіотка». «Я ніколи не називав тебе так». «Тоді що ти намагаєшся сказати?» Я думала, що ми зараз посваримося, тому була приголомшена наступними словами Гебріела. Він говорив пошипки я ледве його чула. Він сказав: Я хочу, щоб ти з кимось поговорила. Будь ласка. Про що ти? З поліцейським? Ні, відповів Гебріел і почав знову злитися. Не з поліцією. Я зрозуміла, що він мав на увазі, про що казав. Але я хотіла, щоб він вимовив це вголос. Я хотіла, щоб він це озвучив. «Тоді з ким?» «З лікарем». «Я не ходжу до лікаря, Гебріеле. Ти маєш зробити це заради мене. Я хочу, щоб ти пішла мені на зустріч». Він знову повторив. «Я хочу, щоб ти пішла мені на зустріч». «Я не розумію, про що ти. На зустріч куди? Я ж зараз уже тут». «Ні, ти зараз не тут». Він здавався таким стомленим, таким засмученим. Я хотіла захистити його, хотіла втішити. «Усе гаразд, коханий!» – сказала я. «Усе буде гаразд, ось побачиш!» Гєбріел похитав головою, наче не вірив мені. «Я призначу зустріч із лікарем Вестом. Якомога швидше, якщо можна, нехай огляне тебе сьогодні». Він зам'явся, а потім подивився на мене. Добре? Гебріал простягнув руку до мене. Я хотіла відштовхнути або подряпити її. Хотіла вкусити його, вдарити чи кинути через стіл і закричати. Гадаєш, я з'їхала з глузду, але я не божевільна. Ні, ні, ні. Але я нічого такого не зробила, натомість кивнула і взяла руку Гебріела. Добре, коханий, відповіла я. Усе, що захочеш, 16 серпня. Сьогодні я ходила до лікаря Веста. Неохоче, але пішла. Я вирішила, що ненавиджу його, ненавиджу лікаря Веста і його тісний будинок. Ненавиджу сидіти в тій дивній маленькій кімнаті на горі і чути, як у вітальні гавкає пес. Поки я була там, він не вгавав. Я хотіла закричати, щоб він замовк, і думала, що, можливо, лікар Вест щось скаже тварині, але він діяв так, мов, не чув цього. Може, і не чув. Здавалося, він також не чув нічого з того, що я говорила. Я розказала йому, що сталося. Розповіла про чоловіка, який стежить за будинком, про те, як помітила, що він переслідує мене на пустищі. Я все це розказала, але лікар Вест нічого не відповів. Він просто сидів і посміхався своєю вузькою посмішкою. Дивився на мене так, наче я була комаха або що. Я знаю, що він нібито дружить із Гебріелом, але не розумію, як вони взагалі можуть бути друзями. Гебріел такий добрий, а лікар Вест... Навпаки, дивно казати таке про лікаря, але в нього немає сердечності. Після того, як я розповіла йому про чоловіка, він довго мовчав, здавалося, цілу вічність. Єдиним звуком було гавкання собаки внизу. Я почала подумки налаштовуватися на цей гавкіт, і неначе увійшла в якийсь транс. Тому я сторопіла, коли зненацька лікар Вес заговорив. Ми вже проходили це, Алісія, сказав він. Хіба не так? Я збентежено подивилася на нього. Не була впевнена, про що саме він говорить. Проходили? Він кивнув. Так, вже проходили. Я знаю, ви вважаєте, що я це все уявляю, промовила я. Але це не так, це відбувається насправді. «Так само ти казала і останнього разу. Пам'ятаєш останній раз? Пам'ятаєш, що сталося?» Я не відповіла. Не хотіла, щоб він тішився. Я просто сиділа і дивилася на нього, як уперте дитя. Лікар Вест і не чекав на відповідь. Він продовжував говорити, нагадуючи мені, що сталося після смерті мого батька, про зрив, який я переживала, про мої параноїдальні звинувачення. Я вважала, що за мною шпигують. Отже, ти бачиш, ми це вже проходили, чи не так? Але того разу все було інакше. Це було лише відчуття. Я насправді нікого не бачила, а цього разу бачила. І кого ти бачила? Я вже вам сказала, чоловіка. Опиши його мені. Я завагалася. Не можу. Чому? Я не бачила його чітко. Я ж сказала, він був занадто далеко. Зрозуміло. І ще в нього було маскування, кепка і протисонячні окуляри. Багато людей за такої погоди носять протисонячні окуляри і капелюхи. Вони теж маскуються? Мені увірвався терпець. Я розумію, що ви намагаєтеся зробити. І що ж? Ви намагаєтеся змусити мене визнати, що я знову божеволію, як тоді, після смерті батька. Вважаєш, саме це відбувається? Ні, того разу я була хвора. Зараз я не хвора. Зі мною все гаразд, окрім того, що хтось шпигує за мною, а ви мені не вірите. Лікар Вест кивнув, але нічого не сказав. Він щось записав у своєму блокноті. «Я збираюся повернути тебе на таблетки», – сказав він. «Як запобіжний захід. Ми ж не хочемо, щоб усе вийшло з-під контролю, чи не так?» Я похитала головою. «Я не вживатиму жодних ліків». «Зрозуміло. Що ж, якщо ти відмовляєшся від лікування, важливо усвідомлювати наслідки». «Які наслідки? Ви мені погрожуєте?» «Я тут ні до чого. Я кажу про твого чоловіка. Як, на твою думку, він почувався минулого разу, коли ти була нездорова?» Я уявила Гебріела, який сидить унизу і чекає у вітальні разом із гавкучим псом. «Не знаю», – відповіла я. «Спитайте в нього». «Ти хочеш, щоб він знову через це проходив?» «Ти хоч розумієш, що є певний ліміт того, що він може знести?» «Про що ви говорите? Я втрачу Гебріела? Ось про що ви думаєте?» Від кожного його слова мене нудило. Думка про те, що я втрачу Гебріела, була нестерпною. Я зроблю все, щоб утримати його. Навіть удам, що гублю глуст, знаючи, що це не так. Я погодилася бути щирою з лікарем Вестом, щодо своїх думок і почуттів, і сказати йому, якщо почую якісь голоси. Пообіцяла вживати таблетки, які він мені дав, та повернутися на огляд за два тижні.